tu as salam ala rasulillah wala wa alihi wa ashabihi wa man wala. Falandrim edhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahut të Madhruar, ndërsa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, bi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekën rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikuar të nderuar, mirë se takojemi përsëri në emisionin ton të radhës në kërkim të adhurimit. Jemi duke folur për një nga adhurimet e lehta që nuk kërkojnë nga ne shumë mund, nuk kërkojnë nga ne aktivitet të posaçëm, nuk janë ngarkesë për ne, ndërsa në anën tjetër të të na ofrojnë mundësi të shumta për të fituar shpëlim të ndrushmë nga ana e Allahut Azza wa Jell. Jemi duke folur për adhurimin e gjuhës, për të përmendur të Allahut Azza wa Jell dhe Pas së çkemë bërë një prezantim të përgjithshëm të këtij adhurimi dhe kemi folur për llojet e tij dhe në çfarë mundësie, në çfarë forma ka mundësi njeriu ta kryejnë këtë adhurim ndaj Zotit të Madhur, kemi kaluar pasaj që të flasim për dobit e dhikrit që i arrin njeriu në etnin e kësaj bote dhe botën tjetër. Andaj, ë kemi folur për dobin e parë, e cë kemi thënë se ai që e përmend Allahun arrin që Zoti i Tij ta përmend atë. Do thot, nëse ne përmendim Allahun Azuxhel, atëra ajo që ne e fitojmës është se Allahu Azuxhel do të na përmend neve. Dhe këtë e kemi sqaruar brenda kusë lejuar në emisionet e kaluara. Pastaj në emisionin e fundit kemi folur shikues të nderuar për dobin e dytë ku kemi thënë se përmendja Allahut Azuxhel na mbron neve nga armiku i yon. Gasi një të gjithë e dim, kush është armiku jonë, kush nuk, dhe, nuk ne adon neve të mirën, aja është shëjtani dhe ushtrija ti dhe pasuas të ti, ata të sëtë nuk i adon njërzimi të mirën. Të sëtë mundohen vazhdimisht për mes intrigave, për mes cytjeve, për mes planave të ndryshme, të futin vazhdimisht të keqen, mërzin, piklimin, dëshprimin në mesin e njërzve. Andaj nuk mi afton kemi thënë që ta dim se kemi armik shëjtonin, por duhet edhe ta trajtojmë së të tilë. Nga se dalan që njeri u të din kone ka armik, mirë po fatkecish në aspektin praktik të silet po thuaj se e ka mik. Por në qovë se e din se dike në armik, atër duhesh edhe të silesh praktikisht ashtu si kur duhet të silet njeri u para armiku të ti. Për këtë arsuj edhe Allahu Azogjali në shumë ajete në Kur'an, në përment dhe në përkujton duke në thënë se inë shëjtana lëkum aduvun, me të vërtet, shëjtani është armiku i juaj, fëtë të khiduhu adua, andaj trajtajeni, konsiderajeni atë, silëni me te, ashtu sikurit se silët njëri ju me armikun e ti. Në thëtë Allahu Azogel, që ku e sëndëruar në këtë ajet, në përment dy stacione që duhet kaluar njëriu në raport me armikun e tij. E para ta një si armik dhe e dyta të sillet ndaj tij si ndaj armikut. Dhe kimë thënë se forma më e drejtë dhe më e mirë dhe më e fuqishme për ta mposhtur këtë armik është përmendja miku e mikuton e armikut të shejtanit. Përmendja Allahut azhull, ngasë shejtani nuk ka mundësi ta bortë deta duran dhe ta përballon përmendën e Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë e njeh shumë mirë ai që ka provuar kët, dhe ai që e dën kët. Ngase Allahu jellehu ala kështu na lemron në në librin e tij. Ndërsonadvan që nuk përmend Allahu jelle jalalu na turp, na azamr, që nuk përmend emrin e Allahu jelleu ala, nuk ngrihet emri ti. Padoshim se a i trup, fatketësisht, apo a i shtepi, bëhen qerë dhe të sigurëta të shëjtanë me të ndryshëm. E pastaj, mos o që ditë për atë që ka ndodhë kur shëjtani ka gjitë vend në shtepin të ndë, kur shëjtani ka gjitë mirë se ardhja në trupin të ndë, nga se jo që teke thirër, jo që teke gostitë në shtepin të ndë, Mir po ka mjaftuar të braktiset përmendja Allahu e Allahut xhallahu ala, e se pastaj të spëjton shejtani të gjen vend sigurt aty ku nuk është përmend emri Allahut subhanuhu wa taala. Andaj the sugjim, njerëz të ndryshëm, gënjeshtar të ndryshëm, ngambagjestarë të ndryshëm, të cilët e keq përdorin kët dobësitë të njerëzve, gasë njerëzit nuk e përmendin Allahun si duhet, e pastaj ata vinë në shprehje kënsë, me ato Sillet e tyre të ndryshme, me ato truçhet e tyre të ndryshme, munduan që kinse të bëjnë njerëzve dëm apo kinse të sillnin në gjendje të caktuar apo kinse të shtangën e këtyre me radhë. Ata kanë mundësi të shtangën atë i cili nuk e përmend Allahu xhela u ala. Ata kanë mundësi të dëmtojnë atë i cili nuk është në lidhje me Zotin azza u xal. Ata kanë mundësi të shkaktojnë dëm atë i dëme ati cili nuk është Gjuha ti duke përmandru Allahun Gjellë Dhe zemra ti nuk e një Zotin e ti Për nërjyshe Aj që përmandë Allahun Subhanu Aj që këndan Aj jetet e Zotit Aj cili kërkën dim Nga Allahu Azogjellë duke kujtuar Ate duke përmandru ate Pa dushim se shëjtanet edhe po qëse E synojnë Sulmë në ti Dhe të hasë një kështjelë Të fortifikuar fartë Dhe të të thejnë para dyre të asaj kështjelë Për fatkecija thash, qëndran, atër kur nuk përmand emre Allahot Azogjen. Atër e, kur trupi është i zbrast nga përmeni Allahot Subhanahu Atala, atër në këtë rast, armiku i ti gjenë shansen e ti për të surmuar dhe për të dëmtuar. E njëta, shikuës të në të nëruar ndodhë, e njët në përdetëshme. Ti në qovës si e duke luftuar me një armik, në lufta kur luftuat mes dy palve, në lufta ku njëri u dëshën të mbrun nga armiku i ti, aidel nfush të duket nga çdo an të jetë më i lehtë të goditet nga armiku i tij apo fshihet në istikame apo në ato vendet e ndryshme prej ka mbrohet e nuk ka mundësi ta dëmton atë armiku cënd e bën eriu pado shem që nuk i ekspozohet armikut e të thot hajde tash goditem prej prej ku dëshiron ti ngasëdin se, se kët qet që sfid që ballafaqim do ta shqyëtëzën me njërë armiku për të vrarë, për të plagosër, për të dëmtuar e kështë më ratë. Mirë pa, po, para se të luftëshë marimikën, duë është të sigurëshë vetën të ndë. Të strehosh, të fortifikosh, të regulloshë armën, dhe pasaj të ja drejtëshë armiku të ndë. Nga se, ju që ti dënë me e vrëa të, Jo që ti e vrasës, por për përshkak se në qovë se ti nuk e bën këtë, do të vritesh. Ate vzidhe. Në qovë se ti nuk e bën këtë, do të dëmtoash, do të shpatalot familja jote, do të shkatrot jetë a jote. Për këtë arsujë e shikosin dërruar, fërsoj e dhe fortifikaj e shtepin të ndë, që familja jote të jenë rahat, me përmendin e amnit Allahu të Azogjallë. Lëtë ndëgjohet të stëpin të ndë, emni Allahu të subhanahu wa ta'ala. Lëtë ndëgjohet të stëpin të ndë, të kbirit e ndryshme, duke thën Allahu akber, Allah është me i madhi, elhamdulillah, El bismillah, El Let Let e bismillah, e kështë më radhë. Lëtë ndëgjohen këto fjalë, lëtë i thunë edhe antartë e tjerë të familës të fjalë, që mos të ketë mundësi shëtani të afrotë, asë stëpin të ndë, e asë në sofrën të ndë, e asë në gostin të nga se të gjitha anët janë të ruajtura tamam ashtë si kurse duhet. Për këtë asyje, për këtë asyje shikusin e ruar, Allah nga kanderuar, nga ka mundësuar si kurse e kam sek në misun e kaluar, të mbrohemi, të jemi të mbrojtur me lene ti nga një armik që pa dushim, ne jemi një situatë të pafavarshme në raport me te, a i nashëhneve, ne nuk e shohim atë, Ai komunzit na afrohet neve ne nuk kem mundsi ta gjejm atë. Andaj është një armik i pafavorshëm, problematik. Nëpër po, megjithatë Allahu xhalla wala ka bër edhe për këtë zgjidhje. Ka sa Allahu xhalla wala nuk na ka sillë këtë dunië që të fikim ne, nuk na ka sillë Allahu në këtë dunië që ne vuajm. vuaj të vuajmë, por vuajtjet janë sillën nevetes tonë. Atëherë kur ne shmangem i msimeve të Zotit të madhruar, atëherë kur ne larguojemi nga përmendja e tij Atër shka përre tjetër nga të sëpi, përre se fjallosjeve, përre se zërave të ngritur, përre se grindjeve, konflikteve, kësumë radhë, nga se jeshtë hapur runga armikut për të, për të sil, për të sil julium të ri, grindje dhe konflikt një familje, për shfarar syje, nga se është larguar emri Allahot për aty. E fatë këtështë në për zërat e shumë shtëpijave, po kalove afertyne, në dëgjohën zëra të ndryshme të asaj që Zotë i Gjellë Leola e kandaluar, ose në dëgjohën zëra të, seriale, të serialeve të ndryshme të ulta, të pamoralshme, pa asë një mesaj edukativ, për kundrazi, mesajë që i bartin shumitës e serialeve, e nëveqën ti ato të silërë nga jashtë, të importuarë nga jashtë, ato zakonisht janë, mesazhe destruktive, rënuese, ato që i prishin familjet tona, apo ndodhen zërat e muzikave të ngritura deri në në kub të çellet, apo koshë të çka teter. Ndërsa në sa shtëpia kur kalon apo në sa makina në përkele të ndryshme kur të kalon e ndëgjon dën e ligjërat, duke fortën një hoj për një punë të mirë, sa kokse. Apo ndëgjon Kur'an duke u dëgjuar, apo dhe ç'është e lejuar tan dëgohet që ka përbajtje të mirë. Padoyshim se kjo është shumë e pakët. Për këtë arsye vazhdimisht dëgjoj mankesa. Njësh ankoën duke thënë, jeta ka marr kuptim tjetër. Sot vëlla me vëllain nuk i ka punë si duhet. Ankohen më se si pa luftë kemi qenë më të bashkuar, më solidar, më tepër mi vizituam ndër me të vetë, ndërsa sot nuk është kjo. Tankuos është let. Mir pak i menduar ndonjëherë pse ndodh kjo? unsam se është larguar nga gjuhët tona përmendja emrit të Allahut azza xal. Dikush ka mundësi të thot, por edhe paralucës nuk e kemi përmend Allahun shumë. E pse atë kemi qenë? A e dini pse? Këndës biegi magjat. Mir po e ndëgjojmë këtë dilem tek disa duke thënë, ju po na thuni se feja ka qenë shkak që kemi qenë më solidarë, më të mirë. E tash nuk kemi kur gjë Ma pak fetarse para lufte. Përkundazi, sot kam atë për kthim fe. E dëshiron me këtë të tregojnë se feja nuk është shkaktaren kët në kët përmirësim të gjendjes tonë, apo në çrregullim të gjendjes tonë. Nuk dua të zgjas të zgjas vetëm mirë me këtë dilim, por dua të them një gjë. Paralajudës që mëçi në zarr, që mëçi në të okupuar, do ta luftuar. A ndonjëriu që është në zarr, njeriu që është në probleme, njeriu që është i luftuar, i ndjekur, ky njeri ka trajtim ant posaçëm tek Zoti i tij. Edhe pse ky njeri nuk don ta trajton Zotin në mënyrë posaçme, Zoti e trajton këtë në mënyrë posaçme, nga se mëshira Allahu xhalleu ala është më afër ti. Për këtë arsye, para lutës në, ne do të kimiqen më pak fetar, nuk kimiqen shëfetar, por kimiqen në zarr. E Allahu xhalleu ala e kamshuruar gjendjen ton e nuk ka dashur të na dënë nga Gideon, të na dënë nga Armiku e të na dënë nga Miku spoku miku na ka bër të afërt. Tashmë Allahu xhelu vela na ka lërgur armikun. Tashmë nuk kemi arsye pse mos jemi fetar. Nuk kemi më arsye që mos sa përmend emrin e Ti. Dhe në kët rast, pasi na ka mshiruar duke lërgur armikun, tash ka mbet në duar tona që ne ta ruajmë mikun ton. E ky mik ruhet me lutëndryshme, më po përmenda një për mënyrë vetërancësish më është përmendja Allahu subhanehu subhanehu ve ta'ala. Prandaj nuk duhet të ushtrojmë vetëm artin e ankësesave, por duhet njëkohësisht edhe të shikojmë për shkakun e problemeve tona. Përkëdhelsuje, në momentin që një punë largohet nga Zoti i Tij, largohet nga përmendja e Emrit të Tij, largohet nga fillimi i punëve me emrin e Allahut Azza wa Jell, nuk i thefondon ato dhe nuk e falenderojnë Zotin e Tij për përfundimin e punëve të Tij. Aterzuat i lën njerëzit të mirë në punët e tyre. E kurzohet ndalën neve në fuqin tonë, ndalën neve në angazhimet tona, pa dyshim se ne do të humbim. Për këtë arsye, thashë si lidhje me misionin e kaluar se përmendja e Allahut Azza wa Jell është shkaku kryesor dhe rruga e vetme për të na mbrojtur neve nga armiku jonë i cili dëshiron të mbjellë vazhdimisht në shtëpit tona, në gjuhën tona, në shoqërinë tona, armici konflikte dhe grindje ndërmet vete. Për këtë arsye, së rëtë të shash në një familje grindje, konfliktit dhe shumëta, dhije se në atë familjen nuk përmend Allahu Gjelle vë ala shumë. Nga se Muhammedi sallallahu aleyhu sallem në ka lajmruar se shkaku kërjesor i shumë konflikteve, i shumë grindjeve është hidrimi i tëpruar dhe i pak kontroluar i njeriut. Njeri kërës hidruar, Vëpran vëprimet të pak kontroluara, fletë fjallë të pak kontroluara, për të slatë pëndohet në momentin kërë qëtësot, gjithë nga këtë dim. Shumitës e grindjeve dhe konflikteve që ndodhe në mesë njerëve sëtë, janë si pasoj e një hidrimit të pak kontroluar. Dikush ka for një fjallë, tjetëri është nërvëzuar dhe në shkallë, nuk e ka kontroluar vetën e ti, kanë zirë rëvolë dhe e ka vra njerëjunë pastaj saher e ka vron vetën e tij duke u penduar me pendim por edhe me vron vetën e tij me qertim me keqardhje kur është pushuar hidhrimi i ti, tij me qindra herë mbi ka qen vonë sarin i një nga hidhrimit i tij në konflikt me gruan e tij që ndodhen një hidhrim i pakontrolluar ka shpirë deri tek shkurorzimi tek shpërndarja dhe shpartallimi i familjeve ne jemi njerzi mitë dopt Andaj kusht në ndihman të mbajmë këtë hidrim në kontrol. Në kam suar për këtë pegamberi sërallahu aleyhi sallam, nga sa e që e ndez flakën e hidrimit, flakën e mlefit, edhe ma tepër, është armiku jonë. Në qovë se nuk kemi armë të përshtashme për të goditë në moment në ndezis, aj do të bëmë punë në ti. Për këtë arsuje thët pegamberi sërallahu aleyhi sallam, Kur diku është për juve të hidhërojat, le të thët e u dhu billahi minë a shëjtanër rëgjim. Le të thët, unë kërkoj mbrojtja, të gëzotje, të më mbron nga shëjtani i malkuar. Do të pushon. Një ditë Muhamide sallallahu aleyhi sallam kështë qenë duke najtë me shokët e ti, dhe e kështë e palëri të stërkuqër nga mlejfë dhe nga hidhërimi. Ise duke u grindrë me njeri, ju këthuje Muhamede sër Allahu alisem shogu të ti dhe ju tha un e di një fjal po të thështë të aj filani dhe të largohin nga i hidrimi të në është ta fjal? është audhu billahi min e shëjthan rëgjim përmende Allahun azogjel dhe kërka prej zotit tamposht armikun tënd i tëri pëndez flakën e hidrimit në mesin tënd për këtë arsue feja islamen amëson që në momen të hidrimit, mos të kontaktujme ma askend, mos të kemi kontakte me tjertë, madja, në qofë se në konflikt me diken, po asheve dhe se, po deltë i kontrole, heshtë. Nga se në to momente, nuk kemi mundësi të përmbash dhe të thuash atë që tjetë dinë se është e vërtit. Për këtë ashejë Muhammedi sër Allahu që së në kam suar së, të përmedim Allahu në azogjelë, të kërkujmë brojt i për ti, të ndrymë vendin, që se jenë kom, ullu, ndrymë pozitën, merëm me vetën tënde, që të fikësh zjarën e hidrimit. Sa familje fatkeqësisht janë admisuar me zvete, betom në laun e madhë, për një hidrim disë sekundash, e pas ta ju ka kushtuar me vite, me vite, ma dje dhe me, me njerës. Për këtë arsujë, Unë e përmend vetëm një arm të shejtanit që munduhet me të mëna shkatrur. Ajo është arma e hidrimit, e moslasëm për armë të tjera. Moslasëm për armën e dëshpërimit. Sa njerëz dështojnë dë në dë një projekt? Çfarë do të thotë projekt? Projekt i drektiz, projekt familjar, projekt i martesës. Çfarë dë do të thotë dështan? Dhe vjen shejtani me mirë dëshpërim. Apo është vetëm të nd të si kërkushi, të smunë shkurma bo kur, kur gjë, atupi kër shans, fshi i durët, nuk mësh me askel mëra hatuti, ma, e kështu me radhë, sa vajza të reja i ka dëshprua kështut, diri së i ka silë në shkallin e vedvrasis, po të këshin dit të vajza, a po këta djemë, të thonjë se, puna është në dorën e Allahut, në qëfë se ka hubë kjo, silë Allahut tjera, lëka jemë për limit e tuja, emrin e Allahut, do t Almiku ion shejtani, dëshën nën poshtë, ai nuk don me të pa mirë. Prandaj mos iav këtë shans. Mos iav kët luks aty që ai me keq përdor jetën tënë të cilën Allahu Jellal wala taqadan na disponim për të qenë i lumtur. Betojmë në Allahun e Madh, se Allahu i Madhnuar na ka krijuar për të kënaqë. Dhe çdo e keqe, çdo dëshpërim, çdo pikllim, çdo marrëdhje që na godit është për neve, jo për Zotë për ti vjen e mira. Prandaj, sa erë të shkputësh prej tij, do të godet diçka që nuk është ndobin tenda. Për këtë arsye, sikur është nderuar, përmendja e Aminit Allahu t'azhall është ai që mposht armikun ton. Është ai që të gjitha planet e tij i bën të dështojnë. Të gjitha shtizët e tij bën që të thejen tek porta e kështjellës së përmendës Allahu xhallahu ala para se të arrin tek ne. Përmendje Allahut Azotxhël është as ila i gëzon zemrat e besimtarëve. Do të vazhdojmë me lejen e Allahut Azotxhël të flasim ende në lidhje me dobit e dhikrit, derisa derisa të ngopemi, të mbushemi me këtë fjalë të sa të pastaj do të ngjallen në veten ton ambicie dhe vullnet për ta përmendur kën tjetër të të pas ai pas at të cilin në ka kryuar. Posat i cilin në furnizon, posat i cilin në dënë pa kurfar interesi. A edhin që baba e dënë për interes? Edhe të e dënë babën të dënë për interes? Interes nuk o gjithë mund negativ. Ka interes pozitiv? Baba e dënë djallën e ti pse? Pëse është i tina? I krymë punë, i gjindët, forësuhet më te? është interesë? gruja e do në burin për interes, nga sa i kujdesit për te, por dhe burit e do në gru për interes, nga si i duhet, interesi nuk është gjithë më negativ, s'ash, mos t'ke që kuptohemi, është pozitiv dhe është në regull, dhe ne e dujmë Allahum për interes, në duhet shpëtimi ti, ndërsa Allahu Gjelle Walla është i vetëmi, i cili kujdesit për ropët e ti, i dënë ata pa kur farë interesi, qëka i duhe më një Allahu Gjelle Walla? Nëse ne përmendim Allahun, ashtohet pushteti i tij. Asajse, çka i duhemi na Zotit? Asgjë. Megjithatë ai na don. Prandaj, ti e përmend dikën i cili kurën e kurrës nuk të vjen keqja prej tij. Ti e përmend dikën i cili kurën e kurrës nuk vjen dëm i prej tij. Gjithmonë kur të gjitha dyert mbyllën, e din se dera e tij është e hapur. Kur të gjitha shpresat fikën, e din se shpresa e tij mbetet e ndezur vazhdimisht. A nuk gzohet zemra jote kur përmendet kjo. A nuk largohen brengat e dëshpërimit, e probleme të kur përmend emrin e këtij, padyshim se po. Mi pajicen fikët ëmbëlsi. Ai që dëshiron që ta lufton këtë ëmbëlsirë, ai që dëshiron ta lufton këspres, është armiku i onun. Mos ia japni kët loks. Mos ia hapni kët derë. Dhe mos ia japni kët mundsi. Për të mbrohemi duke përmendur emrin e Allahu subhanahu wa taala. Sa zhvazhdimisht, më atë përmendje që kemi në të cekun e misione të mëhershme tek llojet e përmendjeve. Ato katër lloje që kemi të cekun nuk bën të harrohen, gazet me qëllim i kanë përmend fillim që pastaj sa rë flasin për dobit, tash edhe mëse nuk është përmendje Allahu xhallahu ala e përkufizuar vetëm tek thonet alhamdulillah. Kjo është e mirë. Mirë, po duhet të vazhdojmë rrugtimin drejt i adhurimit nga se imi në kërkim të adhurimit, duke, gjitha emision duke zbuluar adhurim pas adhurimit. Prandaj, në qovë se dëshën të kërësh, të gjitha këtë dobi që falem deri më tani për to, dhe që do të plasim për to, atrektuen të kushzuara me emision e par, apo respektivisht me emision e dytë, kur kemi foli për lojët e adhurimit, për lojët e dhekrit, lojët e përmenis Allahot Azogjen. Nga se ato loje e përbëjn të përmendut e Allahu subhanahu vëtala. Kush e përmend, Allahu në gjallë lewala, ma ato loja, që kem, i, i kemi tsej kur thash në emision e dytë, pa dushim se ati do t'i takojnë, pa pik dushimi, të gjitha këto privilegje dhe dobi që ne i poflasim poflasim për to. E bëjmë këto një shkëputja shikohet nërruar, për të vazhduar, për sëri emisionin ton pas t'i pushimi. Andaj në ndëshni edhe në vjemë, zoti është për <të> Oh, oh, oh, oh që ku e së ndërruar, u këthim për sëri për të vazhduar me emisionin ton të radhës në kërkim të adhurimet, ku jemi duke folir për dobit e dhikrit. Respektivisht jemi duke vazhduar për të folir që kemi filluar më heret në lidhe me dobit e dhikrit. Dhe në fillim të këti emisioni e bëm një vazhdimësi të emision të kaluar, nga se ishim duke folir në emisionin e më herëshëm për dobin e dy të dhikrit, e cila ishte e, mbrojtja dhe ruatja nga armiku jon i përbetuar shëjtani Zotje Malkoft dhe falem për rëndësin e këse mbrojtja dhe falem për dëmin që shëjtani dëshemesh ka këtu në familje tona e kështu më radh dhe, dhe tham se dhe tham se rruga e vetme për të mbrojt nga kjo armik që ne nuk e shohim atë e ajnë e sheneve është përmendi Allahot Azzawajal. Dhe ki përmendi një mposhët, edhe magistarët, edhe faltorët, nga se nuk kam mundësjeta me e bajt, me e duru, emrin Allahot Subhanahu wa ta'ala. Edhe kur të përmendin betovën Allahot e madhë, e rajsh. përmendin rajshë. E ata e përmendin rajshëm. Mi pënë qofë se në mesë në tyre është një besimtar. I cilë e përmend, Allahot Njëllë le ora, sinë që neshtë, kërkon din për ti, dhe të më poshtën të gjitha intërigat të tyre Ne vazhdojmë edhe me dobin tjetër të radhës nga dobit e dhe kret Janë të shumë ta djetarët kanë shkruar libra në të, të cilat kanë përmendur dhe kanë foli për dobit e dhe kret On të shetë të përmendi edhe një për këtë emision edhe paras të përmendi këtë dobi shikuës nëndëruar dhe shetë përsi të bëjat vrejtën që e të seka para pushimit ku flens për përmendjë Allahot Azojel, unë kam bidin të ta se ne i kemi kryrë kuptimin e përmendjës Allahot Azojel le vara. Dhe shë nuk ka nevoj që vazhdimisht të thëmë përmendjë Allahot me këtë, me këtë, me këtë, me këtë, me ato lojë që kemi folë në fëllim. Gësate kemi përmendjë në emisionin e, e dytë. Në emisionin e dytë. Ku kemi folë për lojët e dhikrit. Lojët e përmendjës Allahot Azojel. Ta është jemi duke ndërtuar më bia të mision. E kuptuam qëka është dhekri, i kuptuam lojt e ti, i kuptuam format, se si kemi mundësit të përmendim Allahun aza o gjell, dhe ta është mbi këtë përndërtuim do bitar, shka në pratë neve, shka në jarrim në qofse, e përmendim Allahun gjell, me ato format dhe me ato lojt që i kemi të sekur të kemi soni i dytë. Këtë du tjetë e qartë. Kështë e më zh Së ndodhë i kur gjë, thashtë la ilahe illallah Se ke plesuar si duhet Nuk është kompletë A se sa njërë Thojnë, ka do që të cilën La ilahe illallah, o zotë në njëma Mirë pa nuk falen A kam plesuar ta dhikrin A kam plesuar ta përmenë allat Ja, nga se kemi thënë se Përmenë di Allahu gjellë dhe gjelali hu Nuk është më të në fjal e gojë Se thuët Mir poja parësiet edhe me disa rregulla të tjera, thashë që mosazjas e kanë përmendur në emisionin e dytë. Dobia e radhës nga dobit e dhëkret dhe për mënessa Allahu Azza Jall është se nëse e përmend ti Allahun Azza Jall, kur i i lir, kur i rahat, të përmend Allahun Azza Jall kur i et në vështësi Aja tere, të përmentu, që të? të përmentu, të përmentu, të përmentu me ndihme në ti, të përmentu me përkrajnë në ti, sigur se e kështë e këshiluar, i dërguar i sërë Allahu alisën i bën Abbasin, të përmentu Allah në gjellora vazhdimisht, të i kryndë obligime që i ka nda i ti vazhdimisht, sa është i shnosh, e pasaj, kërë të smurësh, i ngritë duartë, E ka parasysh, Allahu gjellë laura lutë e në tëndë, nga se ti ke përmenë, kërë ke qenë dhe ishë lirë, kërë ke pasë, kërë i ke pasë punët mirë materialishtë, e ke përmenë dhe Allahon, që se ke përmenë? Ke thonë, zotë i mi kepë këto, dodoj me u gjindikuj të të tërë, e ke falendru Allahon a zëzëllë, tash të kanë dodoj një krizë, një problem, ingritë durët, e ka Allahu parasysh, do anë tëndë, Së ti kur që cin shlir e ke përmen Allahun xhelal veala. A tha shë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka këshilluar djalin e tij, Ibn Abbasin, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka qenë i vogël, shikoni sikur është ndëruar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çfarë burr i madh ka qenë? Çfarë edukatori i madh ka qenë? Ai fëmijë i vogël e ka trajtuar si burr dërë të këne i ban njëri 20 vjet, edhe kur ban njëve prim të pa ishëm, fmi e është a i halohende. 20 vjet fmi, ose 15 vjet fmi, në kash fmi. Po, për diçka mbetet fmi, i për jo për të gjithat. Për këta svi, Muhammed e sërë Allahu alësërëm, i ka edukuar edhe fmit e vëngjel me pun të mdha, që kur të nëritën, të bënë burat e vërtet, njerë së rjazë me vizion të qartë në këtë jetë, stabil të qëndrushëm, nga se kanë marrë ushësimën e tjilë kërë kanë qenë të veqër. Athe më në pasë e ka qenë shumë i vogëlë, nuk i ka pasë përmi i 7-8 vite, kërë e ka marrë afërë Muhammed i sërë Allah, dhe i ka thonë, ja, gulem, o, djelosh, o djohë li mirë. Njëhe Allahon kërë i shlirë, të njëhe Allahon kërë i në vështërsi. Shëkënë me qëfar pjekurija, me qëfar seriëziteti, e të rajtonë Muhammedi sallallahu alësëm këtë fëmi të vogërë. Nga se fëmi ju, aqë sa të të e pjek, aqë pjekë të taj. Aqë sa të e laston, aqë gjatë në betët e lastuar. Për këta syrë, ka njerë e fëmive dhe gjithë në mjë fëvolë për në një punë të madhe. Kënë se për i konsultanë, ju të regonë dhe një këshkiltë për të ardhën, ke i piekë ata, i bën burnorë, i bën serjazë, edhëpse nuk është tema jonë të është edukimi i fëmive. Për Muhammed e sërë Allahë që së mi ka thonë, I hfadhillahi, i hfadhka, rujeti Allahun, Roj e të zotin. E që është më rojtë na zotin? Roj e obligime që i kende Allahot. Roj kufit që i ka vendu së zotin. Mos i shkene të kufit. Roj e zotin kështot. Yahfadhke. Tarunë Allahu ty. Nga fatke cidën, nga sprovat, nga mërzidën, nga nga nga shumë sënë tjera. Taarrëfi lë Allahi fi rrëkha, ya arrëfke fi shidda. Njehe Allahon kërje i lirë. Kërje ki pund shlirë. Njehe Allahon atërë ja e di se ka fikë shide t'nia Allahu azu xhel kur ka lënë për vërtësi andaj a e përmend Allahu xhallahu ala kur është i lir kur është me punë të mirë kur është i shëndosh kur është larg problemeve e përmend natukura nuk lejon që pasuria e ti të, të angazhën nga përmendja e Allahut azu xhel nuk lejon që biznesi i ti të lërvë nga namazi i ti nuk lejon ai Aspune e ti, falet vazhdimisht, përmendë Allah në vazhdimisht, nuk qëfrenohet nga se ka, është i ruajtur dhe i kujdesm vazhdimisht, kjo njëri merë status të posashem të egzoti ti, nga se thëtë Allahu Azogjer, pasi që robi im, po më kujton mua, në këto momente, kur ka mundë si të shfrenohet, kur ka mundë si të dëfret, pa ku fi, kur ka mundë si, përësëri për i për kujtojë mund, atër kënjëri mërë status që dhët i kujtohet, kënjëri Allahut Azogjallë me kujdes në ti, nga sa Allahut dhët kujdesit për të ja, dhët a përkra në mëmeni kër kënjëri i kalene për vërtesit të ndryshme. Andaj, shikua së ndërhuar, në qovës të dëshiran, ta fitash këtë status të këzoti jet, që në mëmeni kërë i dapt, e ti gjithë mëni i dapt, mirë po kër shtot dopsi e jo të përshkak t ta fitoj statusin të ka Allahu Gjell, lewala për një të retman, ma të posaqëm, kujtojë Allahu Nazo Gjell. A ka më keqë, se njeri u cili është në zarë, në probleme, o zot një mam, o Allahu jam dhimam, po se një dhimon Allahu Gjell, e lërgëm për krizë, e haron zot në ti, qëfar njeri është kë? Unë kanë frikë, se, mësë diçka për i kësoj në ka kë godit edhe njeve. Sa so, kemi pa njerës, në kolonat e gjatat e refugjatve në spruat e ndryshme dhe mundimeve të ndryshme duke ngritur duar të ka Allahu Gjelle duke u lutur për të shpëtuar Allahu Gjelle por të shpëtuar familet dhe Allahu Gjelle ka shpëtuar të gjithve neve në ka shpëtuar në ka shpëtuar Allahu Azo Gjelle i cili pastaj ka dërguat normalisht edhe Shka që sebebet të ndryshme që kanë intervenuar për këtë shpëtim. Mirë po ato i ka zgjithë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ajë zgjithë këndën dhe ajë të shpëtën qësh ajë dënë. Mirë po nuk ka mundë si mendodhë asë në sandë pa lejën e ti. Dhe pa aprovimin e ti. Dhe pa ndihmën e ti asë gjë. Sa njësën të rasët vërstërsive e kam përmendë Allahu në gjellë leo ala. Madhja edhe janë falur. Madhja kam braktisur shumë të cenët ndaluarë që i kam përmëherët. E posa Allahu në gjellë leo ala i ka bartur në bregun e shpëtimit. I ka qliruar e harru në zotët. E pas ta i kurinë vërstërsi për sëri, i këthenë Allahu në gjellë leo ala pjesërështë në gjendët e mëhashme o Allah a i apet përgjyqit, përsëri, minë po, ndodhë e mësë më të përgjyqit, nga se ti e shkaktari. Për këta syje, ta njojmë Allah në gjellë la vazhdimishtë i kohës në ruar. Ta njojmë Allah në vazhdimishtë, e jo vetëm kur në shkëputën dhe gjitha lidet, kur gjitha shkacet lërgon nga ne, në bjen me në zotë të. Nga se ato, situatët dëvështira, Ka mënë si Allahu gjellë le ola të nejë silë vazhdimisht. Vazhdimisht ka mënë si të nejë silë. Dësa njerë të mendojnë se dalgat për ta përmbyjës anien, ndodhe veç në deti, dhe pasat i prejkin këmbën tokë dhe shpëtova pëj dalgve. Masu më ashtra, Allahu gjellë le ola të silë dalgat tjera duke qenë tokë e ku të shkojsh pasajt hajko mundësi, a i ka ngritë dalëgat e detit, e pastaj a i ka qetsuar, dhe a i bëndë që të ketë edhe dalëgat tira në tokë, dhe a i qetsan, mështë mendojmë se kemi mundësi të ikim dëkonë prej Zotit. Për këta syje, të njojim Allah në gjallë, ta përmendim ata, të, të kujdesimi përmendim emnet e ti, të kujdesimi për dispozitat Qaj ka caktuar për ne, të kujdesimi për obligimet që i kemi ndajti, të kujdesimi për ndalesat, të largomi për e tyre, që të fitojme shumë pastaj kujdesin e Allahu Gjalli Leola të pak u feshëm në të gjitha sprovët e jetës, e që janë të shumë të për neve që ne i kalojnë e për të gjitha jetë jetës tonë. E lësë Allahu në mënuar që në mundësën të përmendim Allahu Gjalli Leola një përmendje cina e në poshtë armikën tonë një përmendje cëla e, fre e freskan zemrën tonë, një përmendje cëla e qëtëcan friksimin tonë, dhe dëshprimin e piklimin tonë e larganë komplet. E lësë, Allahu Jelle, në mundësën që të përmendim atë një përmendje cëla, në mundësën të kemi pastaj status të posashim të ka Allahu Jelle, aja status është që kush e kujten Allahu në kur është ishë lirë, e kujten Allahu Jelle, kur aja është aja në, në vështërsi. Andë e në qofë se sot nuk kemë vëzhtërsi, mos mëndëse kur s'ki më ra. Në e në qofë se sot djë shlirë, mos mëndëse kjo, kjo shlirë gjithë mund të tjetë. Unë kam dëshirë, nuk e dëshirë askuj të keqen, lërga saj, zotë në rujtë. I po duke njohë rjetën, duke njohë rëthana dhe këso i bote, e di që nuk kam unë zi të zjatë gjithë mund rëhatia. Për të asuja, të jemi dve menë shumë gjithë koh për ditët e vështira. Të investojmë tash rahat kërë jemi, që pasaj të kemë mundësi të përdorim kreditin në ditët e vështira. E nëse Allah në madhë të ruan të gjithë dhe nga shërat e ndryshme, nga të këshijet e ndryshme, mështë do konflikt që ka ndodhë në ndunje familje, e nëse Allah në azë o gjelë që të zëbrez në bita mëshirë, e cila do të pajtonë në mes tyre, do të mundësën të karojnë problemet e ndryshme, dhe lësë Allahun Azogel që të sëmurët tanë ajte shëran dhe bështlive tanë të ndihman me i këthi borës e tyre. Dhe gjdo problem të të të që gjdo kosh për neve që ka, lësë Allahun Azogel le volat në ndihmanet të i kalimin e atyre problemeve dhe të nabart nga dalgat e ndryshme në stabilitetin dhe qëtësit e brigjeve të tokës e zotit. Dherë në emision në arshëm shikos në ruar, këtu dhët ndahmi me juve me shpresi dhët takomi përsëri زوتيش بالي برمندين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته